A színpad azt hiszem, hogy nem állt távol tőle, játszott színházi színpadon Péter Weiss drámájában, a hamletjében, ő volt a tánctanár, állt az oktatás színpadán, a politika színpadán, a szó, a retorika, a játszás eleme. Innentől szinte egyenesen következett, hogy belevesse magát a szlem világába, hogy ne csak kipróbáljanak színpadát, országos és Európa bajnak is lett. Valja, történetei annak vannak, aki elmeséli őket, és ő elmeséli. Olykor könyvben, olykor kisregényben, publicisztikában, olykor ebben a nagyon sajátos műfajban, a szlemben. És vannak kérlelhetetlenségek abban is, miről szóljanak ezek. A politikátor már távolabbra került, a közélet a közéletiség máig fontos maradt. Molnár Péter, jogász... Egykor volt képviselő, szlemelő és szlembajnok a vendégem, tartsanak velünk, Marton vagyok. Szóval Molnár Péter a vendégem, és akkor szia Péter egy szia, picit... Éva. Picit beszéljünk arról, hogy ez a színpad, ami valamilyen módon, és hát a bevezető az tényleg erről szólt, hogy hányféle módon álltál már színpadon, de neked van egy nagyon erős színpad vonzalmad. Hát, uh... Tehát, hogy mit jelent ez a színpad, amit színészként is kipróbáltál tagja vagy a mai napig társulatnak, Mondandómban, és a különféle színpadok összekapcsolódnak. Köszönöm szépen a, a meghívást ebbe a műsorba, és, és ami, ami egy igazán izgalmas, izgalmas módon összerakott műsor, hogy Bályi már ezt csinálja, és örülök, hogy mi beszélgetetünk éva És... Szóval a színpadok összekapcsolódnak, tehát az egyik olyan szlemem, amiben, amiben a közönség az egyik sort már így sokszor tudta, az úgy van az a sor, hogy a szabad magyar nem csak vízben, hanem szabadban is tusoló, szórítmosoló és kicsit sem olyan, mint egy cenzorától tartó, lapító, lapuló, lapalapító. Na most a lap, a lapítólapalapítót, azt 90-ben a országülés plenáris ülésén mondtam ezt a fordulatot, a sajtóprivatizációt vizsgáló ülésén, és egyébként is hozzá akartam szólni, hozzá kellett szólnom, én voltam a Fidesz médiapolitikus akkor a parlamentben, de azért is akartam hozzászólni, mert nagyon megszerettem ezt a szófordulatot, amikor eszembe jutott, elmondtam, és akkor ez a két szó várakozott, 23 évig, és akkor utat találtak egy ha, Akkor még elbírta a színpad ezeket a viccesebb és játékosabb szófordulatokat. Tehát neked mindig fontos volt az, hogy, hogy valamilyen módon testetöltsön az, hogy, hogy mi az, ami fontos a, a világból, mi a te közlendőd. Már azért az nagyon más egy szlemet elmondani, meg nagyon más valakinek a szövegét egy színpadon eljátszani. Hát az egyik az egy alkalmazott dolog, a másik pedig egy művelői dolog. Igen, igen, igen. Hát igen, én itt talán azt fontos elméteni, hogy én, ha valaha eszembe jutott bármi, hogy mi akarok úgymond lenni, akkor az egyetlen dolog az volt, hogy író. És a slem, az pedig, az pedig egy irodalmi műfaj, és, és nagyon inspiráló, én a 2000-es évek elején írtam egy kisregényt, és az abból lett többszörös tényjátékos. Először rádiójátékot csináltunk belőle, Turai Tramás Dramaturg fedezte föl, és akkor Vajdővili rendezte, Tamás útmutatása alapján én írtam át a kisregényemet rádiójáték szövegkönyvé abból lett többszörös díjnyertes színdarab, lett belőle a képrengé, akkor megjelent a kisregény is, és akkor egy ismerős egyszer éjszaka egy kávéházban kiabált velem két évvel később, hogy mit csináltál, most nem mondom, hogy mit a B szót tette még hozzá az elmúlt években, hogy nem írtál megint valamit. De nem tudtam valahogy, azt hiszem nem csak valahogy, hanem azért, mert közben a CEUN egy médiakutató központot hoztunk létre, ahol én vezettem sok éven át a gyűlöletbeszédre adható válaszokról szóló kutatást, aminek... Hát, a ami, bocsánat, nagyon szorosan össze fog függelni, a slam Igen, igen, és a, és a, és a Cambridge University Pressnél jelent meg egy nagy angol nyelvű tanulmánykötet, aminek én vagyok az egyik társszerkesztője, és öt fejezetnek a szerzője is, és akkor hat éven át ez nagyon lekötött, és úgy tudtam elkezdeni újra irodalmi műfajban is, én illetve próbáltam közben is azért, de úgy sikerült végül a közönséghez is eljutóan irodalmi műfajban írni illetve hogy, hogy szemmelni kezdtem. Tehát, hogy amikor a, ennek a... Ez kanyarított vissza, vagy ez vit vissza, ez az irodalmi vit visszahoz, a korai irodalmi vágyhoz, a kisregényet. Ez az különben, mint kisregény, miért nem futott be? Tehát hangjáték formájában, vagy mi történt vele? Hát azt hiszem, az volt, hogy, hogy, hogy, hogy én, én ebben a műfajban, akkor, tehát, hogy, hogy akkor még tőlem semmi nem jelent meg, és akkor először a hangjátért változat került a közönség elé, amit a Magyar Rádió ki is küldött a Berlini Nemzetközi Rádióátékfesztiválra, és, és aztán lett a színdarab, lett a képregény, és akkor mondta nekem a Tamás, a Tulaj Tamás, hogy, hogy most már akkor megjelenne az eredeti történet is, és akkor a, és akkor a szkolárkiadó, na, amelyik megjelentette a képregényt, akkor, akkor megjelentette a kisregényt is. És Csak fordított sorrendben fordított sorrendben. meg ami nem tett jót szerintem, mert ugye a képregény elvitte egy picit Igen, ennek a kisregénynek a mienségét. Igen, uh, Igen. És azt tudták, összekapcsolták, hogy te vagy az a Molnár Péter, aki amúgy a parlamentben képviselő, tehát, hogy összeálltál, -e, hogy hát ugye ez egy viszonylag gyakori név, és ebből nehezebb. Azt hiszem összeállt, minden esetre én, én, ahogy mondtam, akkor egyszerűen az időm és energiám másra ment, és viszont nagyon érdekesnek is mondható, hogy úgy találtam oda aztán a slamhez, hogy hogy a, ahogy a gyűlöletbeszéddel foglalkoztam, a könyv elsősorban annak az alkotmányjogi és egyéb jogi határairól szól, de arról is szól a saját fejezetem, amit az egyik fejezetem, amit én írtam, annak az a címe, hogy válasza a gyűlöletbeszédre művészettel. És ez arról szól, hogy az amerikai megközelítés szerint ugye tartalmi vagy nézőpont alapon a legborzalmasabb gyűlet beszédet sem lehet alkotmányosan tilani, viszont annál inkább kell rá válaszolni, ezt ugye a mi bíróságaink mi is nagy részt átvettük, és, és viszont ezen belül én kulcsnak tartom a művészeti választ, hiszen a demagóg, uszító beszéddel, pusztán, racionális érvésel néz fölvenni a verseny, és amikor 2010 tavaszán amikor egyébként a Magyar Rádió Dáma pályázatára megadtam, megírtam azért egy úgy nevezem, hogy egyfelvonásos szöveget, az egy még pihen, de szeretnék vele kezdeni valamit, és akkor mentem New Yorkba, hogy ennek a gyületbeszéd kötetnek a, a szerzőivel, csináljak ott egy olyan workshopot, egy vitasorozatot, amiben előadjuk a készülő fejezeteket, a többiek hozzászólnak, nagyon jó is volt, és akkor megbeszéltem Filep Ákossal és Hunya Délikával a a Gödörklubban hogy csinálunk egy olyan New York-Budapest szlampoetriestet, ami ott pedig a The Living Theater nevű híres anarchista színházban volt. Ami és össze is jött, és hogy szavadat ne feled, azt szeretném kérni, hogy van egy álmom, és akkor majd innen visszakúszunk abba, hogy hogy sikerült ez az élő közvetítés New York és Budapest gödör között. Köszönöm. Nem hallak, nem hallasz, ha hallak, ha hallasz, nem értem, nem érted a szavadat, a szavamat. Azt írod, furcsának érzed az életed, én is az enyémet. Sokszor, mintha hontalan lennék a saját városomban. Lehet egy fa, egy fűszál, bárki hontalan a saját százholdas pagonyában. Hány fát kell kivágni hozzá, hány fágat kell letörni, hány ember, hány élőlény jogát kell megsérteni, hányszor kell újrajönni a történelmet közelébe se jutva annak, ami történt, hányszor kell tagadni, hogy hibáztunk, hányszor kell erősnek látszani. Hányszor kell észre sem venni az akusztikai elkülönülést? Nem hallak, nem hallasz, ha hallak, ha hallasz, nem értem, nem érted a szabadat, a szavamat. Még volt egy álmunk, hányszor kell elfelejtenünk? Mikor Martin Luther King nem tudta elkezdeni a legkiresebb beszédét, Eryta Franklin odalépett hozzá is a fülébe sokta. Martin, beszélj az álmodról! Martin beszélt róla! Volt egy álmunk, hányszor kell még elfelejtenünk, 1989 kitüntetett pillanat álomvalóság ritkán adatik. Leomlott a berlini fal, ha ez még mond valamit. Diktatúra és tervgazdaság helyett demokrácia és piaszgazdaság. Ebből lett a kártyavár. Osztály szerinti rasszista, térbeli és akusztikai elkülönülés és elkülönítés külföldre kergető pontja minden egész újra eltörött. 30 évvel, 1988 után, amikor a Fideszt alapítottuk, 30 évvel, 1958 után, amikor felakasztották Nagy Imlét, akinek a szobrát most máshová teszi az utópárt akusztikai elkülönülésünkben, a szűkülő szabad terekben sem tudunk beszélni, erről sem vagy beszélni, igen, megbeszélni, nem, megint, nem. Ginsberg üvöltése. Ez a szlem sem nyomtatvány kitöltés, ez erőszakmentes üvöltés első lépésként ledönti az akusztikai elkülönülés bennünk lévő látható és láthatatlan falait. Halljuk, mit mond a másik, ha végre mondunk valamit, legalább az öntelt tudatlanságunkat adjuk fel, vegyük észre stratégiailag és professzionálisan lerombolják a földet, pontosabban leromboljuk, Micsoda közhej, de tényleg itt van az a seregnyi egyenruás férfi, akik arról konferenciáztak, hogyan termelhetnek és adhatnak el még több légfrisítő berendezést. Álomszerű jelenetben láttam őket, nem volt szép, és nem csak azért, mert nem volt benne nő, a tulajdonságok nélküli férfiak ijesztően tudták, hogy kell csinálni, amit csináltak, Semmiért nem tudtak, amit tudni érdemes, ha tudtak, nem törődtek vele a kicsit, mégis az nem volt elég, nem volt elég, hogy megállítsa őket. Menetelnek, menetelnek, menetelnek, menetelnek, menetelnek, menetelnek, menetelnek, menetelnek, menetelnek. mutató nyakendőkben, fekete öltönyökben, fekete sereg. Nem Mátyás bósada, egy sokkal veszélyesem. Nem hallak, nem hallasz, ha hallak, ha hallasz, nem értem, nem érted szavadat, szavamat. Mikor Martin nem tudta elkezdeni a beszédét, Erita a fülébe súgta. Martin, beszélj az álmodról! Van egy álmom, Olnár Péterrel beszélgetünk, erről a franklin a I Say A Little Prayer című számot hallották erről, majd később beszélgetünk is Péterrel. Az elég izgalmas, hogyha korosztáilag megnézem a szlemelőket, meg a rajongókat, akkor azt lehet látni, hogy a kezdeti 30-20-ból még lejjebb ment a korosztály, és hogy akkor te a Közel hatvan éveddel, vagy talán hatvan éveddel. Ö, nem vagy egy furcsa jelenség, vagy mennyire érzed magad otthonosan, otthonosan érzed, hiszen különben nem járnál heti rendszerességgel. Tehát mennyire korosztályos a szlem, vagy mennyire lehet ezeket a falakat csak átjárni? Hát én azt remélem, hogy lehet. A, a, a szlem közösség legnagyobb részben nagyon fiatal, tehát... 10 évesek, 20 évesek, de vannak azért nem kevesen 30-asok is, és akkor van néhány 40-es, meg 50-es, mint én, de de, de szokott, szok Müller Péter, Sziámis, Károsi, Endre, szóval, hát hát vannak... a régi nagy klasszikusok van, ilyen, abból a... a mi... vannak nálam idősebbek is, és tényleg én, én amint belekerültem a dologba, akkor, amikor ezt a New York Budapest eseményt megszerveztem, ahol Streameltük az eseményt, és egy Slam New Yorkban, egy Slam itt, onnantól kezdve én Slammerré váltam. És De valamikor 2010, ez 2010, 2010. 2010. 2010. júniusában volt, és akkor így ez volt az irodalomhoz való visszatalálás, hogy ennek a New York Budapest esnek az volt a témája, hogy, a, hogy az előítéleteket hogyan fordíthatjuk szeretetbe, és ami most a földalatti Alatti is az egyik fő témája, a másik az a klímaválság, a környezetpusztítás, a harmadik meg a szólásszabadság. Ezt így szarkasztikusan úgy is szoktam fogalmazni, hogy arról szól a Föld Alatti Akadémia, hogy hogyan, mit tudunk csinálni azzal a versenyfutással, hogy a gyűlöletkeltéssel pusztítjuk el előbb a földi életet, vagy a környezet pusztítással, ugye eltérő mértékben veszünk ezekben részt. Pocsánat, ha egy fél mondattal visszatérhetnénk arra, hogy mi ez az underground mozgalom, mi ez a föld alatti akadémia, ami azért nagyon-nagyon különlegesen hozza vissza annak a 70-es, 80-as éveknek is a politikai, meg művészeti hangulatát, ami az undergroundban volt, tehát nem véletlen, hogy hogy ez a kettő összekapcsolódik, meg talán az se véletlen, hogy te nagyon erőteljesen ebbel a közéletiség politika mesdjéjén írod a szlemeket, és ez is összefügg az underground -al. Igen, ezek, ezek abszolút fontos kapcsolódások. A föld alatti akadémia név onnan jön egyébként, hogy, hogy öt vagy hat éve sajtos Lászlóval kezdtük el a gólyában a gólyaszlemet. Szerveztem én sok más szlemeseményt is a, a fogában is, Petrie, Petri Györgyről, Rejtőjenőről, Jordán Tamással, és ott Nagy Bálinttal, a fogában Jordán mm. Tamással, meg Filipp pedig a Tamásnak a Szókratész és a József Attila este utáni is de az. Amikor elkezdtem azt a sorozatot, amit egy SZLEM folyóiratnak is tekintettem, akkor sajtós Lászlóval kezdtük el, és akkor azt a Gólyával neveztük el, és amikor onnan eljöttünk, és akkor már bíró Dénassel folytattam, akkor beszéltük meg azt, hogy ki kell találni valami más nevet, hogy ne az legyen, hogy mindig ahova épp kerülünk, arról van elővezve, és akkor javasoltam én, hogy legyen föld alatti a név. Onnantól kezdve csináltuk, és akkor a Gödörklub után a Háromhólóban is, mm -hmm. és aztán most viszont jelen pillanatban, most így külön csapat lettünk, és én viszont a Slampoety Európa bajnokság után, ami 2018 november végén volt, 2019 tavaszán megalapítottam a Akadémiát, amit aztán Földalatti Szemakadémia néven folytattam, és szeretem ezt a három szót itt egybe rakva, mert benne van a Szemnek a őrületes, pozitív értelemben őrületes szabadsága, hogy nincs olyan, hogy én úgymond szerkesztőként, illetve a Földalatti Akadémián esetében főszerkesztőként azt mondom, vagy valaki azért, hogy nem, te nem mehetsz oda a mikrofonhoz, mindenki oda mehet, és nyilván becsúsznak gyengébb szövegek is, de általában minden izgalmas, ami elhangzik a mikrofonnál, tehát a szlemnek van egy ilyen őrületes, pozitív szabadsága. Hát És azt akkor... hiszem, hogy ha egyetlen egy mondattal kéne a szlemet jellemezni, amit nagyon nehéz, akkor a szabadsága az. És ami itt nagyon izgalmas volt, valószínűleg rádión keresztül is hallgatni ezt a szöveget, de csak a szlemnek nagyon hiányzik, amit így a rádió nem pótol, hogy iszonyatosan kell az a fajta teatralitás, hogy meg vannak tervezve a mozdulatok, a gesztus, a mimika, és akkor itt bejön megint a színpad meg a színház. Tehát, hogy mennyire kell ehhez a szöveghez, ugye, ami nem frólvasott, hanem szabadon mondott, ami nagyon, ha jól van, akkor nagyon belülről jön, nagyon egybe van a, a test, a szöveg meg a lélek. Tehát mennyire kell ehhez megtervezni, mennyire kell gyakorolni, mennyire vagy bán. A gyakorlás az nagyon fontos. Az említett Jordán Tamástól idézte nekem Horváth Kristóf színészból, aki nagyszerű szlemmer is egyebek mellett, hogy a Tamás mondta azt, hogy ha valaki legalább százszor nem mondott el egy szöveget, akkor nincs miről beszélni. Na most, amikor én a, ezután, a, van egy álmom című szöveg után, amit a 2018-as szlam, országos bajnokság előválogatóján mondtam, ami a töntő bejutásról szól, és büszke vagyok rá, hogy a Magyar nem történetben az én javaslatomra lett előválogató, és nem ditekvéskép, hanem mert fontosnak tartom, hogy először úgy volt, hogy selejtező, és szerintem az nem jó, hogy azért, mert valaki nem jut tovább, most nem kell fejteni annyira szószintén, de minden esetre, hogy utána, amikor a ország Banyóságra készültem, akkor, akkor fedeztem azt föl, hogy mit is jelent az, amikor az ember gyakorolja a szöveget, és akkor a szöveg, amit egyébként én írtam, vagy építettem föl, egy ponton túl elkezd bemutatkozni nekem, és elkezdi mozgatni a testemet, a kezemet, az arcomat. És erről szól, tehát, hogy nem megtanulásáról van szó a szövegnek, hanem a szöveggel való egyéválásról. vállásról. Félelem és szeretet, a Fugának egy fantasztikus sorozata a Halljuk ezt a részletet, és utána Nina Simone strange fruitját hallgatjuk, és aztán Péterrel visszajövünk. Nem a durába, és szabadon szólatok. Elmondtam, ki vagyok, hangyaszorgalmú tücsök. Azt üvöltöd, ez a te városod, a te első erdőd, a te földed, igen, ez mind a miénk, mint az 56-os forradalom hosszú álnyéka, a saját álnyékunk, megijedünk tőle már, hogy nem magunk vagyunk a veszély. Kelepcében az őrült majom szabad lenni nem tud, a földet szétrombolni képes, paradigmatikus vakság, csont jegesmedvék, olvadó jégtáblákon. Ma más szomorúságokra gondolok, nem rád, nagyon fáj, és nincs bocsánat, de nem lőnek a Dunába, is szabadon szólatok, ha meglátlak, elmosolyodok. Elmondhatom, ki vagyok, hangyasz? szordalmú, csak mondogatti való szót gyűjtögető, szógyűjtögető, aki dalland, mint Arany János. Közép-európai, magyar mesemondó, kicsit amerikai is, előjogokban, duskáló, fehér férfi, elragadó, okos nők árnyékában, na jó is, árnyékuk, mint a fáké. Fává változó anyám, 56-ban, 20 évesen teherautóval stoppolt Pestre a faluból, ahol tanított, mielőtt Kero a kuti regénye legalább cenzúrázva megjelenthetett Amerikában. Nagybátyám, 15 évesen látta a mellette álló ember fejéből spritzelő vért. Mi fiatalabbak ilyet nem láttunk. Pátyám 62-ben született, én 64-ben Bibó 63-ban szabadult a börtönből. a gyökerek, a rúca, csenger és a király salkán erőszakmentes telitalálat. Az antikvárium mellett, ahol felnőve összeszedtem az összes rejtőt, a Pesti utca zsenialitása. Ilyen gyökerekkel hagyjuk már, hogy kihaladó halandó és kikonzervatív Bici Maczkó rég megkérdezte a választ. Mindkettőt lehet Költ Édapám arany Jánosról ért eszkék egy téli kabátját ráterített egy hajléktalanra. A fehér terrolban a szegedi csillagbörtönben a fejébe verték a szemüvegét, a lipót mezőlet menedéken nyelvre tanította az orvosok gyerekeit a szártozták közelsége. félelem, félelem. Az elutasítástól való félelemben észre sem véve, hogy elutasítalak, mielőtt célba élnénk, mint egy másnak szám röptében elkapott bók. Nagyon fáj. És nincs bocsánat, de nem lőnek a Dunába, és szabadon szólhatok, ha meglátnak, elmosolodok, elmut ki vagyok hangyaszorgalmú, tücsök, a leopárt lélegzik végre, Emily Dickinson. A 2019-es önkormányzati választások óta az ország lélegzik végre. Mesélsz te is magadról? Történetei annak vannak, aki elmeséli őket. Ölelésről szólnékünk búzsa, barátiról vagy szerelmesről, bárhol is legyen a határ. Szárazak a szemeim, nézni akarok velük, Petri Julisan nézelődni, mintha lenne napsütötte sáv. A fák és az általunk még el nem pusztított más élőlények védelmében, azt mondott, száz éves, fa száz év alatt lesz száz éves. A teremtés koronáját ez nem érdekli. A fákat is társ tesszük. Amerikában felakasztott fekete férfiak voltak a furcsa gyömölcsök láthatatlan emberek. Ralph Ellison, regénye 52-ben még akkor is alkotmányos volt a feketék elkönnyítése, Nina Simon Dalai, ami Európánk. A legnagyobb volt gyarmatosítókkal és rabszolgakereskedőkkel, jó üzlet volt. Az általuk is összetört közép-európai olvasztótégeinkkel csoda, minden átjár a félelem, mint húzat a házon. Ugye nem lesz politikai az interjú? Kérdik a klímakonferencián. Maga islemmel Kérdik a szlemebi után a Ludwig Múzeum szlemestjén. Ó, akkor magát is meghívjuk azóta is. Ez a fiú fél, mondja rólam, egy ékszercsontulány régi bulibeli tánc után. Megy a 18 éves Petri 61-ben a napsütötte sár felé, Nagy Imre és társai három éve jeltelen sírban. Közép-európai Antikóné. Újratemetésük katasztrófázias a múlté. Megint abban a sírban vagyunk, és gazzal benőtt zsidó temetőkben. Szárazak a szemeim, nézni akarok velük, Petri Gyulisan nézelődni, mintha lenne napsütött sár. sáv. Ölelésről szólj nekünk múza. Hogy előzhethessük egymásból az elrejtett szeretetet fákkal, akiket együtt térünk körbe. Langston hughes -a a Harlem Renaissance jazzköltőjével, aki az öreg Abraham Lincoln szólítja Ó! Aime, setét Jenővel, aki azt mondja, embernek még fiatal, cigánynak már öreg, soros stíljal, aki hamis papírokkal bújtatta a fiát és sokakat, apámmal, aki azt mondta a veszekedéshez, kell. és ha tettünk valamit, ezt csapása kapitalizmusra, bátyámmal, aki szerint minden gondra van megoldás, és nem kell félnem a magánytól, Fává változó anyámmal, aki agyérgölcse óta kérdezte amit az Ország is kérdezhet, mit kell csinálni, ki tudja megmondani, és elszlemmeli a választ. Kell valaki, aki előszedi az emberekből azt az elrejtett szeretetet, ami bennük van, de nem mindig valósul meg. Előszedjük. Anyu, hallasz, tőled van a kulcsmondat. Seven trees Barren, strange fruit Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar trees pastoral scene of the gallant south them big bulging eyes And the twisted mouth Scent of magnolia Clean and fresh Then the sudden smell Of burning of fruit for the crows to pluck for the rain to gather for the wind to sow már Péterrel beszélgetünk tovább. Ugye Nina Simonétól, akinek dalai a mi Európánk, mondta előbb hallható. Szerintem Péter a Strange Fruit című számát hallottuk, és az nagyon izgalmas, hogy mi minden az, ami ö, neked a fókuszodba került. tehát egyszerűen egy ilyen aktivista lét, vagy az nagyon erőteljesen, ez legyen akár a Na, a a fákvédelme, van benne egy nagyon erős kelet közép kelet európaiság iság benne van ez a furcsa tükröztetése a szabadságoknak, hogy mit jelent Amerikában, mit jelent nálunk, benne van a közélet, és belecsúszik a magánélet is, apával és anyával és barátnővel, tehát hogy mit bír el, hiszen ezek 315 15 ös szövegek. Tehát van egy nagyon erőteljes koreografiája. Hát mindent elbír a, a, az előtt az országos szlámdöntő előtt, 2008-t egy barátom mondta, hogy beszélj többet a Fideszről, hogy el, elösszehetnék hogy és először én is azt gondoltam, hogy ezt képtelenség belerakni egy szembe, de aztán, aztán néhány sorban sikerült valahogy összefoglalni. De de bár az, mint Fidesz alapító, az elég ilyen finom, amikor, amikor egy ilyen erőteljes kritika, hiszen reflektálsz arra is, hogy rendszerváltás, meg reflektálsz arra is, hogy mi minden történt, vagy mi minden hagyúdott elmenni a 30x év alatt. Igen, és viszont így van, viszont én nagyon fontosnak tartom folyamatosan azt, is, és a szlémnek, ebben is látom a nagy értékét, hogy egy nagyon önreflektív műfaj, tehát hogy hogy ezért van például ebben a szlámben, amit említettem, amiben pársor van a Fidesz azt mondom, úgy van az a pársor, hogy azt mondod minden nap küzdelem, nekem is. Egyedül én nem hívom a pártot Fidesznek. Negyed százada szünt meg. Nem tudtuk megállítani az országban is szépen épülő hatalomközpontosítást. Jó társaság volt, nem rosszabb, mint mi. Hatalom hatása. Láttam, láttam, láttam. Olyan demokráciát akartunk, aminek csodájára jár a világ. Meglett. Csak nem úgy. Tehát azért mondom azt a szövegben, hogy jó társaság volt nem rosszabb, mint mi, hogy aki esetleg azt gondolná, hogy hát én vagyok a jó fej, de itt ezek mennyire tönkre mentek, vagy ugye sokan azt gondolják, hogy már eleve olyanok voltak, hogy zsarnoki hajlam, meg minden. Nem. A kiinduló pont az az, hogy emberként mindannyian potenciális szörnyetegek vagyunk, és valahogy segítenünk kell egymásnak abban, hogy oda tudjuk kötözni magunkat a fához, mint Odysseus, hogyha a hatalom kerül a kezünkbe, és én a Föld Alatti Szlém Akadémiát ezért is csinálom így a családunknak, a pedagógus hagyományának a folytatásaképpen is a magam részéről, amit ugye egyetemeken óraadóként is csináltam, és a, ami, ugye, ami kezdődik az ebben az előbb hallott szövegben említett Dédapámmal is, aki tanár is volt, anyukámnak a nagyapja, anyukámmal, apámmal, aki szintén tanár volt, bátyámmal, aki szintén tanár, és a Polinak volt az egyik vezetője, a Politechnikumnak most meg a Kürt Alapítvány Gimnáziumot vezeti, és én a Föld Alatti Szlém Akadémiát is egy olyan részben összmagyar beszélgetésként szeretem csinálni, és fogom is egy nagyszerű kis szerkesztőséggel, amit összeszedtem hozzá, amelyik, amelyik folyamatosan gondolkodik a történelemről, és természetesen fókuszál külön a magyar történelemre, de azt közép-európai és európai, meg, meg nemzetközi összefüggésbe is helyezi, és a mindenféle fontos amerikai vonatkozásokat is hangsúlyozza meg egyebeket. Szóval ezt én így képzelem el, és, ja, és azt még gyorsan azért mondom, hogy, hogy, a, hogy amit máskor is szoktam a Globrádióban, hogy a a Szlem Akadémiának egyőre egy Facebook oldala van, és így lehet megtalálni, és... És remélem, hogy ha járványhelyzet engedi, akkor lesznek majd azért hamarosan élőben is. Hát igen, események. mert az pont ebben a műfajban az nagyon hiány, hogy az embernek nincsenek, mert hogy tehetem, te kicszer, háromszor különböző helyekre jársz, és mindjárt majd felolvasunk, de azért. Uh, de azt szerettem volna kérdezni, hogy egy ilyen nemzetközi verseny, ahol te például kivetítették az angol szöveget, de magyarul olvastad, az hogy hangzik más nyelven? Tehát, hogy hogy jön át, hiszen ez annyira a, a szavak, annyira a szóképekre is épül? Hát szépen, mert a Slam ebi döntő előtt, amiben egyébként négy szöveget kellett mondani, kettőt az előválogató, és, és aztán kettőt a döntőben, a döntőben. Süveg már tanácsolta nekem azt, hogy, hogy ne angolul mondjam az összeset, hanem inkább magyarul, mert hogy ez nyelvek találkozója, és tényleg nagyszerű hallani a többi európai nyelvnek Há a ritmosága, nagyon izgalmas, és akkor mindannyiunknak le kellett adni PowerPoint-ban a, a fordítást, az ki volt közben vetítve nekem, azt meg Horváth Kristóf lapozta, mm -hmm. Jó és kis szlemes csapat. Nagyon jó, és ezt a Krisztóf nyugtatott azzal, amikor értetesen izgultam, hogy tovább jutok a 26-an voltunk, az Európai Szlembajnokság törtépp, a legtöbb ország volt képviselve, és 10 jutott be a, a, a, a döntőbe, és nagyon izgultam, hogy ne, hogy hazai pán az legyen, hogy nem tudok bejutni a döntőbe. Nem csak, hogy bejutottál, hanem győztes is lettél, és hoztál nekünk egy nagyon szép novellát, ami egy picit más regiszterekben szól. Igen, azonnal, ö, Igen, és mert hogy közben írtam pár novellát is, és szeretnék is többet is, meg egy új kisregényen is, kisregényt is írok. Remélem, hamarosan be is fejezem, akkor olvasom ezt. <köhö> Anyám és hosszú karú platánfa barátsága. Lassan és gyorsan is telt az idő, mióta három éve nyáron az esti napfényben először gondoltam hosszúkarú platánfára, igazi jó barátként. Akkor jöttem rá, hogyha egyedül érzem magam, bármikor kitekerhetek hozzá a margit ciget közepére. Útközben régi ismerősként üdvözölnek a fák. Kínában gyártott svéd cangám, kérkükre vigyázva törzsükhöz támaszthatom. Hosszúkarú, 150 évesen bölcsnyugalommal, szeretettel vár. Szerencsés vagyok, hogy ismerem. 2012 havas téli napjaiban jutottunk túl a köszönő viszonyon, amikor a Milla az Egymillióna Magyar Sajtószabadságért Facebook csoport felhívására jelentkezett köztársasági elnöknek. Ő látta az őszikéket író Arany Jánost és a régi Magyarországot, amiből lehetett volna Közép-Európai Unió, Trianon és a holokauszt előtt. Látta a közép-európai olvasztótégejünk összetörését és sok más vigasztalhatatlan szomorúságot. Nem nézi tovább szótlanul. Felénk emberek felé szótlanul. Tolmácsolnám-e a szavait? Azoknak, akik nem értenek a fák nyelvén. Úgy érzi, itt az idő, és ez az üzenete. Ha én elnök lennék, mindig szólnék, ha látnám, hogy valakit nem tartanak ugyanolyan embernek, mint bárki mást. Nekem... Elég egyformának tűnik minden ember. Akkor is, ha kicsit sötétebb a bőre, vagy más formájú az orra. Szerintem mindenki legyen szabad. Találja meg a helyét, mint én itt, a Margit-szigeten. És hagyja, hogy mások is megtalálják a maguk helyét. Szabadon és egyenlően. Földbe gyökerezett lábbal hallgattam. Hosszú gyökerű élőlénytársam folytatta ha én elnök lennék, arra is figyelmeztetnélek titeket, őrült majmokat, akik embereknek nevezitek magatokat, hogy a hatalom veszélyes. A korlátozatlan hatalom pedig gyorsan hűítő méreg. Felajánlom, hogy akinek hatalom kerül a kezébe, az időnként kötethesse magát a törzsemhez, mint Otiszeusz a hajóárbóchoz. És én mindig szívesen beszélgetek majd a törzsemhez kötözött hatalmassággal. Nem volt kérdés. A tolmácsa lettem, és ő elnök jelölt lett. Netes szavazáson az első hét jutott a Merlin Színházbeli döntőbe. Bár hamarabb észrevettük volna, hogy nem elég megosztani hosszúkarú szavait a Facebookon. A vezető jelöltek üzenetével ajtótól ajtóig jártak. Utolsó nap mi is ezt tettük barátaimmal, de hosszúkarú már csak a kilencedik helyre tudott följönni. Ha évfélkor pár órára megállítható lett volna az idő, ott van a döntőben. Eszünkbe se jutott volna letölni ágát, kerestünk volna egyet alatta, azt vittük volna be a színházba. Hat és fél évvel később, 2018 nyarán, terepélyes levelekkel zöldelő, hosszú ágát találtam a földön. Előző éjjel vihar volt. Fölvettem a még élő fágat a biciklim kormányára fektettem, és eltekertem vele az Aradi 13-ból a szerb damjanis elnevezett utcába. Ott lakott anyám. Előző őszi agyérgörcse óta egyedül csak a lakása előtti folyósóra tudott kimenni. Naponta ötször 10-15 percet sétált. Egyik kezével a folyósó zöld korlátjába kapaszkodott, a másikkal botra támaszkodott. A folyósó hosszú volt és egyenes, mégis kolostori kerengősz hasonlítottuk. Anyám szemideg sorvadás miatt már nem tudott olvasni legfeljebb pár sort nagyítóval. De ha kézbe vett egy könyvet, látszott rajta, hogy olvasó. A második világháború után egy gyerekotthonban a többiek izgatottan várták a lámpaoltást, mert anyám folytatásokban mesélte a dzsungel könyvét. Nyugdíjas pedagógusként mindenkihez volt egy kedves szava. Sajnálta, hogy a 78-as trolliról éppen akkor szállt le egy roma nő a gyerekeivel, amikor odaült volna hozzájuk beszélgetni. Tanítónőként mindent megtett, hogy a cigány-magyar gyerekek, a romaszóra agyérgőrcse óta nem emlékezett, és otthon érezzék magukat az osztályában. Az iskola igazgatói hatalmával úgy élt, hogy állandóan tárva nyitva volt az ajtaja, és az eldöntendő ügyeket mindig megbeszélte a tantestülettel. Rászólt a kollégára a kisidózott, és a Balaton felvidéki tagyonban rávésette a millenniumi emlékműre az azt kőműves nevét. Mikor odaértem hozzá, hosszúkarú vihar ágával, anyám az ajtófélvának dől le várt. Tegnap éjjel törretetlen mutattam az ágat. Biztos a szél felelte, és rögtön jó helyet keresett a Margit szigetről érkezett látogatónak. Mondtam neki, amit már korábban is, hogy ő olyan lett, mint hosszúkarú patánfa, nem tudott eljönni otthonról, de oda lehetett menni hozzá. Én általában itthon vagyok, mondta. Hosszúkarú is. Általában a Margit-sziget közepén van. Kopott, fényes fővárosunk két kitüntetett pontjáról sokszor üdvözölték egymást telefonon. Ehhez elég volt hosszúkarú törzsére tennem a kezem és fölhívnom anyámat. Anyám az Aradi 13-ból a szerb Damjanicsról elnevezett utcában él. Hosszúkarú latánfa a szigeten. Anyámmal közben halljuk, ahogy hosszúkarú leveleit fújja a szél varjaksz lemmelnek rá. Köszönöm szépen át, most jó lett volna egy legalább rövid szene, mert nagyon, nagyon nehéz a szöveg, nagyon gyönyörű a szöveg, tele van szimbólumokkal. A fa, a Margit sziget, és a te édesanyád, aki valamikor talán januárban halt meg, az ilyen módon egy nagyon erős allegúriájába is válik talán a te életednek. Tehát ez ő, hogy... Hát örülök nagyon, hogy ezt itt felolvashattam most ebben a, ebben a nagyon kedves műsorban, a, a klubrádióban, amit, amit, ami, aminek, ahogy az őli, van kedvesen mondta anyukám, a klubrádió anyukája is volt. És hát szóval, hogy szeretném azt azt a, azt a hozzáállást folytatni, és a bátyám a maga említett pedagógus szerepében is ezt is igyekszik folytatni, ebben biztos vagyok, amit azzal írtam le anyu halálának napján egy Facebook posztban, hogy ő az augusztusokat azzal töltötte, hogy minden leendő elsős kisgyerekének, mint tanítón ő meglátogatta a családját, és miután e, ja, mentek ezek a kisgyerekek az ő osztályba, addigra ő már mindenkinek tudta a nevőke, mindenkinek tudta becenevét a is. Így, Köszönöm, is és, és azt is tudta, hogy kit kivelé fog ültetni, beleértve ebbe a roma-magyar gyerekeket is, hogy ők is hosszúan érezzék magat, szóval, hogy ezt, ezt, a, ezt a szeretetet szeretném a a szlemjeimben is folytatni, hát meg ilyen, az egyik írásaimban is. És, hogy... és az új, egy, egy mondat csak bocsánat, hogy anyunap az egyik, amikor már nagyon, nagyon nem volt jól, akkor először azt mondtam, hogy, hogy már hogy már nézik a kis regényemet, hogy megjelenjen az új kisregényt, és a végén meg azt füllentettem neki, hogy meg fog jelenni, és nagyon örült. Már alig tudott megszólalni, hát de amikor meg ez... Az... a kegyes, kegyes dolgok, de hogy, hogy, hogy azért a szlemel az egy egészen más hang, nem? Meg más műfaj, és hogy akkor van benned egy ilyen nagyon lírai, vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem, tehát hogy ezek a novellák, ezek azért születnek a Amiről beszéltél, a történetek elmesélése, a család, a lírai hangvétel? Nekem mindig összekapcsolódik a, a, a, az emberi jogokról, a környezetvédelemről és ezekről a témákról, ilyen közügyi, vagy más szóval széles értelmevet politikai témákról való beszéd, az nekem mindig összekapcsolódik a magánéleti, azon belül szerelmi témákról való, vagy családtörténeti témákról való beszéddel. Tehát én úgy érzem, és természetesen mindenkinek tiszteletben tartom a szólásszabadságát, tehát ha egy szlember nem akar ilyenni, mondjuk azt szokott erre lenni a példám, hogyha csak arról akar, Mondjuk a slam szólni, vagy egy novella szólni, vagy egy regénybeli leírás szólni, hogy akkor adott téren ki hol csókolozott, az is tök jó, de én arra szeretnék ösztönözni olyan embereket, akik írásban, vagy, vagy mikrofon előtt, vagy más művészetirodalmi módon meg tudnak szólalni, úgyhogy azt csopben többen hallják, hogy azért arról is legyen szó, hogy azt a fát, ahol csókolozott, ezt két hét múlva lehet, hogy kivágták. Ezért az erősen közéleti, tehát hogy azt látom, hogy azért azok, akik a köztudat, van vannak, azok nagyon erősen a közélettel, sőt nagyon keményen a politikával is foglalkoznak, és a szlem nél nem megúszható ezekkel nem foglalkozni, hogyha én azt jól gondolom. Hát én, én ezt szeretném a Földalat inspirálni, tehát ez kifejezetten is és Kistóf mellett még Závada Péterrel beszélgettünk erről sokat, meg most csak nem tudom fölsorolni, de a Földalat Facebook oldalon meg lehet nézni a a, a, nagyszerű, a teljes listát a nagyszerű szerkesztőknek, akik a hét minden napjára van egy-két szerkesztő, akiket arra kértem föl, hogy aznap este ők tegyenek fel egy három percet egyszerűen szlempoetri videót. Itt fontos hozzátenni, hogy a poetri szó szóval a műfaj nevűben azt nem azt, hogy ennek versnek kelleni, bármit lehet elmondani körülbelül három percben, de ez szóval, ez pont erről szól, hogy a, a föld alatti akadémiával arra szeretném és szeretnénk biztatni a, a szlemmereket, a közönséget, amely csoportok között ugye átjárás van, hogy, hogy, hogy szóljanak társadalom kritikusan is, önreflektíven is, és beszél, és, és valahogy hozzák össze azokat a mondjuk például szerelmi és szexuális témákat, amik nyilván értó izgalmasak a szlemestengen is mindenki számára, az ott lévő nagyon fiatal ö, közönség számára is, meg szemerek számára, és meg a nem annyira fiatalok számára Viszont is. Most már kihagyhatatlan belőle annyi minden, ami nagyon éleső teszi a közbeszédet. Nagyon pici időnk van, és egy picit beszél, két zenét is hoztál, ugye a már többször említett a Simonét, meg a Rete franklin hogy mennyire kapcsolódik ahhoz, hát a Nina Simone kiderült, hogy úgy gondolatában szövegében ezerszállal kapcsolódik ahhoz a világhoz, ami a teszlemieidnek az alapja. Hogy mi alapján jönnek ezek a zenék? kellene e ezek az összecsúsztathatóságok? Köszönöm ezt a kérdést is. Még gyorsan említem, hogy például a, van egy álmom című szövegben az a szokét szó, hogy kitüntetett pillanat, az az Európa kiadónak a várna című számából van. A, egy másik szöge ebben a jeges magányban kifejezést azt Kőszeg Ferenc használta egyszer egy politikai publicisztikában. Ez a két szám az Eritától és a Ninától úgy jött, hogy amikor készültem a 2018-os OB-döntőre, és aztán az OB-döntőre, akkor nagyon izgultam, hogy tudok-e egy olyan szép szöveget átadni. Anyukám ott volt a bátyám, elhozta a döntőn, aki megnézi, rákeres a Youtube-on arra, hogy Molnár Péter, énne lennék konzervatív, ez annak a szövegnek a címe amit külön hangsúlyozok. most a konzervativizmusom az benne van a szövegben, nagyon komolyan annak is gondolom magam, tehát, hogy akkor nagyon szép szöveget szerettem volna ajándéként átnyújtani mindenkinek, anyukámnak és bátyámnak különösen, de mindenkinek, hogy ott van, meg másoknak is, akik később látják, és akkor nagy szorongás, és akkor eszembe jutott, hogy az Erytha Franklin benne van a Sleemben, amit lehetett most hallani, van egy álmomban, ugye ő... Mondja Artilóterkinek, hogy beszéljen az álmáról, rákerestem a YouTube-on, és megtaláltam ezt a számot. És olyan energiával és életörömmel énekli, hogy azt mondtam, hogy én akarok számmelni. És akkor mindig a YouTube-on, ahogy hallgattam, és akkor átváltott más számokra, és akkor átváltott Nina Simon számokra, akit persze szintén mindkettőjüket nagyon szerettem eleve. És akkor ott láttam a Strange food nak a, a Furcsa gyümölcsök című számnak egy olyan változatát, ahol rengeteg olyan megrázó fénykép van, ahol fekete férfiak vannak, meg és körbálja őket a lincselő meg és ez meg ugye úgy talált, utat a másik szövegemben, hogy abban benne van, hogy, hogy, hogy Amerikában felakasztott fekete férfiak voltak, a furcsa csak láthatatlan emberek. Nagyon szépen köszönöm, Molnár Péter, jogásznak, szemmelőnek, Magyar és országos és Európa bajnoknak, hogy itt voltál és velünk beszélgettél, hogy felolvastad a megjelenés előtt álló szöveget, meg hogy hoztál szlemet, meg zenét is. A következő hetekben a belső közlés elmúlt másfél évének legérdekesebb adásaiból haladnak válogatást. Elsőként Nikolaj Bolykov-bolgár műfordítóval most addig is búcsúzom, meg köszönöm figyelmüket a hangmester nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Én is nagyon jó! Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.